Nu kommer väl Gunnarsson-programmet. Hoppas jag. Hej, hej. But you know he's dong oh, oh, yeah, You know he's dong down dong, that'll happen to you real real. He song about a crow that hollers. He, oh. he sings a song about a jay He sings a song about a broken dreams. He sings he some blues. Det var ju du som tog om det för mig. Jag vill ofta tacka de lyssnare som, som tycker att jag ska vara mer oftare i, i, i Sverigekanalen. och blogga oftare. Jag vill ofta tacka de lyssnarna för det. Men det jag säger att man när det gäller bloggen, till exempel så har jag ett liv utanför internet också naturligtvis. Men jag tackar för responsen absolut. Uh, och det här med.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 nu sa också Vildtröff och de i kan jag, kan, jag, kan jag bara få presentera mig för att jag har kommit ut på Stockholms idag. Men gäller hon i Sverige Vaknaansvarighet för Gunnar Andersson. Vi har den 8 eh, november 2014. Vi kommer att upphöra med sändningen klockan 18.30 18 från det december månad efter mer än 26 år. Och hänvisar nu till sverigkanalen.com över 15 000 besökare. Eh, från och med december så upprör vi alltså på Stockholms närradio och jag hoppas också att Georg Lindberg kan ta över sändningen mellan 18 till 18.30. Vi har med oss här idag. Tjena, tjena. Vad har vi tagit upp? Ja, vi har tagit upp bland annat här, den här hetsen mot Jimmy Åkesson efter att han blev sjukskriven tidigare år här. Det är en del som har kört både Aftonblåter och Expressen, har kört någon sorts hat på henne och försökt att även visa antirasister. Som till exempel en vidare väljärn av har tyckt att det mer eller mindre underförstått att de tycker att det vore bra om Jimmy Åker som dog. och har skrivit ett antal debattartiklar om det här och tycker att det är jättebra att, han, att hon går så fruktansvärt dåligt och så vidare. Och jag tycker att det, det är vidare att ha den inställningen, oavsett vad man tycker om Jimmy och från Sverigedemokraterna. Däremot så hedrar jag... Uh,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 Tycker att han förtjänar och bor bra han också. Jag läste en artikel i Nyheter 24 som var skrivit av en ung kvinnlig antirasist som, som, som förstod hur Jimmy Åkesson bodde. På grund av att hon själv har varit i samma situation som Jimmy som Inte det, att hon är partiledare eller något sånt från parti. Men att hon har haft ungefär liknande symptom som... Jimmy Åkeson har nu då. Och hon förstod honom och hoppade samma bra. Så det var en helt annan artikel det den där hatartikel som Amra Bayerik skrev i nyhet 2024 24, där hon mer eller mindre tyckte att det vore bra om Jimmy Åkeson dog. Så tyckte hon och jag säger så här, du, Abra är en vidmännisk tycker jag, oavsett vad man tycker om Sverigedemokrater, så alltså, är man medmänniska så skriver man inte en sån hatartikel. Man skriver inte någon artikel överhuvudtaget. Jag tycker det räcker med hatet ifrån ifrån journalisterna. Jag tycker inte man ska skriva en sån om man är en antirasist. Det är ju vad jag tycker. Det säger ju samtidigt om vilken inställning hon har till alla människors lika värde, tycker jag. Ja. Eh, sen har vi, ja, vi har ju tagit upp det. Sen har vi även tagit upp att det för, för igår är det 25 år sedan, exakt på dagen till det sen sedan Berlinburen föll. Jag själv såg det när jag skulle på en spelning med ett, ett gamla legendariska punkbandet Stiff Little Fingers i Karlstad igår.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 En hyllning till att Berlinmuren föll för 25 år sedan igår. Och det vi såg för att tala klarspråk, det var någon, det var lysande ballonger som kom flygan ner i luften. Och det var då en hyllning till att Berlinburen föll. Det var det vi såg helt enkelt. Och det hade inte jag någon aning om ända sedan jag läste en artikel tidigare idag här om just detta. Och det var intressant. Michael Goldberg för övrigt välkänd och som före detta sovjetisk president. Var i Berlin och. Talad inför eh, ja, cirka hundratusen människor, eh, pratade han och inför det. Och, och han sa en hel del, bland annat så sa han ju, ja, han grät eh, i en till sitt tal och tyckte att det var, ja, det var, eh, han var glad över att, att det tog slut där med att Berimuren föll och jag fattar fattade saker. Att, och sen så kommer jag även att tänka på, när jag läste artikeln så kommer jag att tänka på den gamla horlogsgruppen Scorpion som i samband med att Berlinmuren föll, eller efter att den hade följt, släppte en låt. Jag kommer inte att vara skivan heter, men jag minns låten. Låter inte Winds of Change, vilket jag tycker för övrigt att det är en väldigt väldigt bra låt. Och den handlar om Berlinmuren, att den har fallit, eller fallit och en ny, ny början för Tyskland, om man säger så. Och ja, saker och ting som har med det, den grejen att göra. Och jag tycker att låten är bra. Jag gillar ju en del hårdok för övrigt i konstbränlåten. Sen har vi även tagit upp det här med att, det var det första jag tog upp kväll för övrigt, det var med det här att det är en ridig våldtäkt som har begått som en katt i Halmstad. Vilket jag förmodar är någon form av invandare som har gjort det här. Eh, och jag satt även och så väldigt klart och tydligt vad jag önskade de här människorna, den här människan som har gjort det. Att jag hoppas att den personen du har vänt sig till så och så vidare. Jag ska inte orna andra saker också, också. Men jag var tungare att besinna mig lite grann där och, och gick då efter en stund över till en annan nyhet. På grund av att ja, jag sa väl minnen mindre, mindre då, precis vad jag tyckte. Fast jag fick ju tänka på lite grann eftersom jag är i radio. Så att jag är själv nog ganska övertygad om att, att det har med invandring att göra från vissa delar av världen, alltså muslimska invandrare. Jag skulle inte förvåna om det är någon sån person som har begått det här. Gata de blir i alla fall våldtaget till döds. Mm. Och det såg det här på Blanda 24 av Nordfront. Men det, det gäller ju inte alla invandrare men det finns ju... Uh, absolut inte. Nej. Det jag menade var ju det att det finns i till exempel muslimska länder så har man en syn på vissa typer av djur. Till exempel hästar, katter, även hundar som inte är acceptabla, tycker jag. Man anser att hundar är orenade. Grisar är en sak Men jag tycker det säger mer om... Mer om mer om de människor som man har sett grisar roliga djur än vad grisarna själva är faktiskt. Grisar äh. är faktiskt väldigt redliga djur. Jag såg den här, här ravguller som, som tvingade in en kamel i bakluckan alltså, med, med våld alltså. Och, och, och sen, sen pressar den in den och stängde bakluckan. Det finns ju ingen luft va? Nej. Det måste ju ha dött massa kväpsdel I, i bilen alltså. Det luktar sig blåsande i alla fall. Absolut. Den som inte tycker det den tycker jag förtjänar så hängas upp i noteringen. Någonstans enkelt utryckt. Ut. Ja, jag tycker jag. Ja, det är det är hörde du Ja visst du. det Så ja just det ja, Vi har ju tagit upp en del som har med den nya regeringen att göra Bland annat det här med att, att den har Mer och mindre fått den Blivit utövd ännu mer än vad den borgerliga Och Reinfeldt har blivit, eller blivit Och det faktiskt säger ganska mycket tycker jag Till exempel det faktum att Stefan Lufben Har verkligen ha kört Någon sorts oledon taktik När han utnämnde sina ministrar vi har ju till exempel Gustaf Fridolin som hårdbevakar utav Säpo på, på grund av att han skulle ta in en person uh, som inte som låg efter med skulder och skronofoden. Eller om det var Gustaf Fridolin själv som låg efter med skulder och skronofoden. Men det var en person han skulle tagit in som... I, i, som uh, en av sina underhuggare i regeringen då som Aha. tydligen har koll på, som har sett på på sig och som är tydligen inblandade i någonting om man fattar saker rätt. Som är ett hot mot rikets säkerhet då. Ajda. Ajda. Och vad det är, det har jag inte fått klart för mig riktigt. Det är, det är bara det att CEP har koll på den här personen och därför har de också koll på Gustav Fridolin. på stoppade för övrigt Fridolins utlämning av den här personen. Detta... På grund av tror jag att den här personen ut, har utgör en, en säkerhetsrisk mot Sveriges rika. Och det tycker jag säger väldigt mycket om Gustav Fridolin. Eh, han är väl någon sorts ögre variant på Stefan Löfven där. Att han inte har kollat upp vissa saker om den här personen. då. Fast Stefan Löfven slår då honom, kan man lugnt säga, att är ganska rejäl hästlängd. Löfven har ju inte kollat upp en enda person som han har utsett ifrån, ut, i, som minister i sin regering. Till exempel den kände islamisterna av sin vittning. Bärmed som har hyllat den islamiska staten för flera år. Sen har jag ju även inte kollat upp det här ur resurser innan jag alldeles klunkar heller och han har inte kollat upp i andra saker heller. Å andra sidan som jag sa tidigare i sändningen att jag tycker att det verkar som att Luffy har satt i observering på 10 minuter straffrast. Kört ole taktikerna taktiken Ja, den är bra, den tar jag. Han verkar bra, han tar Hon verkar bra, hon tar Och henne verkar bra, han tar Det verkar bra. Vad du är från tidigare Det tar jag också. Så han verkar ha kört någon sorts taktik. Och alltså det säger väldigt, väldigt mycket tycker jag. Samtidigt så ska man komma ihåg också att Stefan Löfven inte han vann ju visserligen valet men han var ingen stor han var ingen vinnare egentligen. Eh, det vet ju alla vi det att han de stora vinnarna var Sverigedemokraterna. Och eh, Löfven hade inte sådär så lång tid på sig att bilda er Det var väl knappt en vecka eller något sånt där. Eller rättare sagt 196 timmar tror jag det var. Som han hade på sig att bilda er igen. Talmanen gav honom det. I alla fall så skulle det bli än om man fattar saker att hade inte fel hunnit med och bildat regering på den här tiden så hade det blivit nyvala för mig. Uh, eller också hade fått någon annan följd. I alla fall så hade det inte varit bra för, för socialdemokraterna att den nya här rejen då, naturligtvis. Vilket är inte är så konstigt. Och uh, jag tycker personen att... att uh, jag lät så att jag tycker att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 den sammansatt av personer som finns och de personer som är minister. Och detta, men samtidigt detta är detta inte så konstigt. Löfven har ju väldigt, varit väldigt, väldigt naiv tidigare när han har valt ut av det. Jag skulle nog vilja säga att den enda riktiga ministern som finns i regeringen förutom de monosjäl naturligtvis då, så är det faktiskt Ulva eh, Johansson och vår, vår skolminister eller vad hon är för någonting det är ju faktiskt en person som, som verkligen är en riktig politiker och som jag menar, oavsett vad jag tycker om henne så tycker jag att ja, jag mot lite gärna, men jag tycker att hon är en bra representant för en regering samma kan man inte säga om kulturministern Alice och Knulle eller, eller vad vet du Jag ja knulla ja, som, som har flitigt fel så så jag har väldigt mycket politisk erfarenhet. Jag vet inte om man kan kalla det att ha politisk erfarenhet om man har haft varit programledare för söndagsöppet. Men ja, det var vä, vänta det. nu, hon är dömd för. Vad, ska säga, hon var dömd för drag i havet då. Tar, ja. Har upp. Och så blev hon ju miljöpartist i princip. Så, hon, hon, hon blev inte miljöpartist, men hon blev tillfrågad om hon ville bli minister och konsul på den kritiken så och Så, här, ja, jag har varit miljöpartist i tre år. Hon sa ju det, hon sa ju det, det. Och det här skulle då heta för, hans för hennes sida Att hon har lång politisk Erfarenhet Okej okay, då kan man väl säga att det, Att ha det har lång politisk erfarenhet Att det är om man, om man ja, Som jag skulle gå med i Till exempel Moderaterna Och en minut så säger jag det efter Ja jag har lång politisk erfarenhet Ja, ja det är ju nästan inte riktigt, inte riktigt samma sak då, Men nästan då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 Ja, ah, nobody's here. Uh, ja, ah, du har sett dem. Alltså, du har sett dem nu, nyligen. Såg dem igår. Är det verkligen originalmedlemmarna, så säger. Det de Har bytt ut några medlemmar? De har på länge nu. Ja, det är alla originalmedlemmar då. Det är ganska ovanligt faktiskt. Ofta är det bara en gubbe kvar, så att säga, från originalgänget, va? Ja, <laughs> ah. Ja det är det ju, men i det, det här fallet så är det ju tydligen inte det då, Utan det alla, verkar i alla fall, som har Det stod en artikel om det här i gårdagens ex exemplar Utan det gör varje Och det står faktiskt en artikel om det här I, i dag också uh, Du, du, du, en låt hette Get to get away, va? Ja, ah, det var där han det mig igår Get get away, ja, oh, jag har den där plassen så Jag har platt yeah. yeah. Get away kan, Jag kan köra de här, här låten ibland på, på radion här ja. Ja, de har ju... Jag läste intervju med, med hans sångare i, i snittet Fingels. Jake har jag för att han heter någonting sånt. Eller någon liknande. Ja, eller om han, han är medlem i dem här var. Och han var varit intervju med dem igår då, där han berättade lite grann om han växte upp på Nordliljan med de här konflikterna mellan katoliker och protestanter till exempel. Ja. Och han jämförde det med, med att folk... Han jämförde många som dömde ut katoliker och protestanter. Jämförde han med folk som dömer ut alla muslimer bara för att det är ett fåtal som ett jag tycker inte att det är någon bra jämförelse men det är vad jag tycker då och oavsett vad man tycker om och finger, så, så håller de fortfarande stilen det är också som tycker det var synd jag och en del har pratat med en kille igår när jag stod i barnet efter, efter ut, som tyckte samma sak som jag för att, att det var för lite gamla låtar som de körde de körde en hel del låtar att, ja, nyare låtar att, gjorde en reklam för sin senaste skiva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 Uh, det var en höjd och att se dem. Det enda som var törligt var ju att biljetten var ganska dyrt 125 kronor så att se dem, och så ser jag ett förman Som, jag, som heter som and Dogs Eller något, något liknande du, träff som... du träffade aldrig Peter Punk Andersson i Uppsala någon gång uh, Nej, jag gjorde inte det hur väl Men jag skrev en, en uh, bemåljan uh, Till hans ära När jag fick ge på att han hade dött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 dagen mina ja, och det värsta var att den här tjejen, punkttjejen han hade, hon slängde ju allting. Eller gjorde av med allting, alltså alla plattor och allting, va? Vad har jag hört? Ja, ju. väldigt märkligt i så fall vad gjort det gjort därför att... Ja. Jag förstår ingenting, jag det, där, det Ja, just det, jag ser att, eh, det att den här förbanden som jag nämnde nu här, de heter inte Cat and Dogs, men det var nästan Cat and the Underdogs heter han tydligen. Ja. Det verkar som det är ett Karlstadband, verkar det Och Stiftet och Fingers, de är ifrån. Därfast på Nordirland. Jag har funnits att de var ifrån men jag hade tyrligt fel. Hur många av de gamla punkgrupperna från 70-talet och så finns kvar idag. UK Subs till exempel heter det andra. Va? Ja, de finns kvar ut. Eh, pratar du bara engelsk punkter pratar punker enkret här. Asta spelar ju ikväll för att krisen Ja, jag, äh, hört, som, jag, äh, såg, jag såg faktiskt en grupp en gång som hette Reper Barn. De var förband till Richard Blackmore's Rainbow Lite udda faktiskt Men de har jag faktiskt, eller hade i alla fall Jag fick en hårdisk som havererade Men jag hade ju sex stycken plattor med Reper Barn De var rätt sköna låtar Reper Barn hette en grupp Jag har några låtar med dem På någon samlingsskiva någonstans hemma Bara att en låt en LP-skiva Som heter Stockholmspunkt Med en grön och lite annat sånt där de, har en låt, de kör en låt som heter Havet ligger blankt då, på den skivan. Okay. Är, ö, omslaget på skivan framtiden är att det är en kille som ser ut som att står och skriker. Och så har han en gitarr och så har det en massa säkerhetsstolar. ritar på skivan eller sådär. Äh, Kajsa Grytsman. Äh, tankstrul medverkar på den skivan. Aha, med det en låt som heter det. Tomheten och liknande. Också, jag har den någonstans hemma här. Jag vet inte riktigt var på den är någonstans i samlingen så, det jag är som sagt, jag har varit punker en gång i tiden. Det var en märkad känsla att stå och se ett av, fortfarande i mitt tycke, ett av världens bästa punkman som fortfarande håller på också. De bildades ju för övrigt i Belfast 1977, de håller på anders mest. Så det står jag, Jake Börsevd i man uh, Men de, de drog direkt när spenningen var slut, och åkte direkt till, till tydligen De genomförde en form av turné, eller vad jag ska säger säga då. Uh, där Karlstad Var väl det stället Den stad som de skulle spela sist Få under den här turnén Som de har i Sverige typ Malmö har de spelat i tiden Under den här turnén då Men du Stiffa Det var ett skivbolag Det var ett, ett skivbolag som heter Stiff Records Ja det kan det Kanske stämma då Just det där Stiffa Stiffa ja. är liksom, det heter Stiff Records Och sen kommer Little Fingers Skivbolagets lilla fingrar Eller vad ska jag säga Ja ah, okej, okay. alltså det finns ett som heter det alltså? Ja, eller fanns, det fanns ett skivbolag fanns. Okay. Ja på den tiden alltså, 70-talet och Det fanns ett, något som heter Stiff Records uh, Man uh, släppte sig inte skivor på Siffror på där Stair hade de ett eget skivbolag eller? För jag har ju faktiskt, jag har ju vinyr med den där gruppen Och då kan man se ja. att, att, att det står ju Stiff Records alltså Men, man hade de ett eget skivbolag då eller? Nej, de, gick ut, de fick ut plattorna på, på det skivbolaget som heter Stiff Records Och så, så hette de själva då Stiff Little Fingers va. Så att Ordet, sti ordet, ordet Stiff i början, du stiftar på skivbolaget Stiff Records va? Men det kanske inte finns kvar idag va? Jag har ingen år Jag det, har inte kvar så det där alltså, bolaget vet men... Det där Rockorama i Tyskland, finns de kvar? För de gav ut en skihälsningast massa plattor förut Öh <tryck> uh... Jag tror inte de finns faktiskt, men det var ju ett rent äh, VP-bolag där som la ut, la, ut en, gjorde, la ut en hel del med skuldar och bland annat, Och även en del, del skiver med Laurie Morse och äh, Paul Burley där. Så att äh, de gav ut en del annat också, men det var ju främst frihetsrock som man kallar det för i tiden då. Som man lade ut Då går man ut en del skivor Med klänsmen Jens Johars gamla vet Peter Funk kan fixa ju Först och främst kassettband som han kopierat till mig Och det är en jäkla massa franska punkgrupper Men man fattar inte vad de sjunger om Det är det som är that's the problem <laughs> Ja Ja det finns ju en del En del En del Jag har inte hört fransk punk själv Men det är inte en del franska oj-grupper Jag har hört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 Gå in, på, uh, gå, in, gå in på Youtube Och så söker du uh, på, på Trust Så T-R-U-S-T Trust Och sen skriver du oh, Har du ska, en fransk eller, version på Antisocial? Ja det är ju en fransk grupp alltså va? Men är, är, det en, är det en cover på Skolavlåt eller? Nej uh, det är en egen låt alltså Men jag har ju bara hört på kassett, kassettband Har jag ju då Antisocial mm. på engelska versionen Men så har jag hört originalversionen Är ju på franska så att säga va Ja uh. För anledningen till att jag undrar ju att du skulle ha gjort något som heter Antisocial och sen så finns ja. det en grupp som faktiskt heter Antisocial också. Jaha det. Ja. Men det är en oj-grupp där från England som är väldigt, väldigt kända. De är nästan, ja. de är väl ungefär lika kända som Condemn Date alltså. 4. Jo, jag, det jag, jag har en del kassett, kassettband med, med punkgrupper punk från England alltså, olika namn. Ja. Anti-Nowhere någonting, Anti-League Anti-Nowhere League, anti anti league. jajamän ja. Så funkt, jävlar mig ja, ja, ja, det, är, funk det är Peter Punk som då kopierade från Antingen var det vinyler eller, eller var, så var det CD-skivor va, Över till kassettband Vad så var det funka på 90-talet där Och så kunde ja. ni spela den där låten i radion sen Okej okay. Ja, nej men anti till League har jag några skivor med hemma Sjöra faktiskt, det är riktigt bra De håller för övrigt på fortfarande så det är också så en riktig, riktig punkt. Men det är ju det texter och som de har gjort i de åren som är ganska råa. Det var ju en låt jag hörde vid ett tillfälle med dem länge sedan nu, många år sedan. Men jag har en skiva med dem hemma så det är en låt som uh, heter uh, So What? De sjunger någonting. Uh, tyvärr har de bara den censurerade versionen där. Den låter bi på några ställen och de sjunger någonting. Och sen så finns det en låt som heter Animal. Det finns två versioner utav den här låten. Den ena versionen sjunger. Den här versionen uh, Ja, rå alltså, var man väl att Men den här tydligen är tydligen så pass rå Så att det finns två versioner De som är så lite snällare då De sjung, Han sjunger att, att uh... Ja, jag kommer inte ihåg Du vet, du B B B ja, jag, hörde, hörde, BBC uh, Sex Christmas fick inte spelas God's the Queen fick inte spelas på BBC vet det, var ju, det var ju stoppat Ja men det var ju inte så konstigt man tar på att man de var ju starkt kritiska till, till det svenska, eller engelska kummelhuset till exempel och så vidare. Det i hela engelska politiska systemet. Å andra sidan så var det ganska illa skött. Jag menar han och Malcolm Laren, han var ju bara ute efter för tjäna massa pengar. Han var inte så noga med, ja, Aj. det var det, tyvärr. Det var jag har ju sett filmen om sektristen som heter The Great Rock and Roll Swindoll. Ja just det. Och bland annat, men har ju läst en del om honom också, vilken, uh, ja... Det var ju i princip bara det att han utnyttade dem bara. För att få han själv och sig själv att framstå som med bra dagar. Och sen lyckades han lite sissonera då. Och sen dog den där gitaristen Sid Vakishus eller hette någonting. Sid Vicious, ja. ja. han dog utanför. Knarkade han, Ja, han knarkade elsa. Och sen vid ett så hade de ju faktiskt den gamla tågrådan Ronny Biggs också som sångare. <laughs> det var lite kul tycker jag. Han ja, på en låt där, så. Ja, Paul ja. Cook spelade ju fortfarande trummor också också Steve Jones på poetalis och han uh, uh, Ronnie Roundel på då på på sång. <laughs> det är också ett klipp ur, ur, ur, ur vad heter det? Great Rock and Roll City så rocken var egentligen det var ju bara en, en slags variant av rockmusik egentligen det var inte något speciellt och sen, sen, sen, sen försvann ju nästan punken och blev new wave istället va senare Ja, så alltså, det finns ett, ett, ett exempel på ett band som var lite New Wave, eller vad man nu ska kalla det, eller lite grann åt det hållet, om man nu ska säga så. Det var ju eh, Green Day, som slog igenom som ett punkband. Men hur ser det ut idag? De är inget punkband idag. Jag har ju en skiva med dem hemma faktiskt, som är lite, jag kommer inte ihåg vad skivan heter, men, men jag gillar ju den här låten Basket Case Jag har sett videon är ganska bra, tycker jag. Sen har vi å andra sidan Bad Religion då, som, som spelar den idag. Jag har ja, som för övrigt stitt lite finger som spelar med tillsammans i USA i alla fall ja, ett par gånger. Och De har även spelat med en grupp som heter Offspring som inte har så så mycket työvers för dem. De kallar sig ett men Det är de ju inte, utan Det är någon sorts... <här> jag skulle vilja... Det vet vad fan som ska säga om det där men man kan väl... Jag tycker det är bättre att kalla dem för ett... Ja, det är inte punk eller ha, det, det inte. Tycker jag tycker. Man kan väl mer kalla dem för ett sorts. Uh... Ja, det här är det helt stilla. Jag kommer inte på grunt Kanske inte rätt det Ja, det är inte punk eller håll, det är det inte. Det är väl mer. Jag vet faktiskt inte vad. Vad var de med för bandheterna, vad man ska kalla för dem? Det är ju ett, ett musikaliskt band. Ja, alltså. Vad var det för skillnad mellan New wave? New waveen kom ju senare då, så att säga, på 80-talet. Då det var det ju New Wave istället. -punken, ja. sen, da, punken dog väl nästan ut där så, sen. Nej, nej, nej. Inter... Punken dog inte ut, men däremot så var det ju band som kom som inte hade så värst mycket att göra med, med, med ren punk istället. Och idag är ju punken och så ganska... Ja, den har väl lite splittar om att säga så. så det finns ju många band idag som kallar sig för punk, men som inte är det, va? Och då är ju oj, OJ musiken som är för övrigt att utvecklar ju punken, som utvecklades som en protest mot att punken blir blivit för kommersialistisk, som det heter. Eh, eh, Coxbearer är ju från början ett, ett, ett, ett, ett punkband som blev ojmusik, sen när ojmusiken slog igenom riktigt ordentligt. Eh, att var går ju faktiskt före 6-Pistos. du, du, det är massor, massor. du, du, du sex pistos bildades faktiskt nästan. Vad var det 1975 var det så tidigt egentligen? Ja, Coxbären bildades 73 tror jag. Men alltså 6-Pistos kom ju inte där 76-77. De kom nästan 75 va Ja, de startade innan. De släpptes ju först av den här goldseid Queen. De, de som start, startar i innan, men det tog ett tag innan de kunde ge ut en skiva. Så, vad fan, så, så när började Punken då? Nu började den nästan i mitten på 70-talet 75 ungefär Ja egentligen började ju punk mycket mycket tidigare Vi har ju Ramones Ja exempel. jäkla Ramones ja och de är ju döda allihopa nu va? Finns det någon som Ja lever? det är väl bara en enda medlem Eller som har varit medlem att det sagt som är kvar eh, Och nu gammal trum, trum jag tror att Tommy någonting tror han heter Nu lämnar vi Stockholms närråd Återkommer ja. nästa, nästa lördag klockan 18 Lyssna på sveknalen.com. Det är över 15 000 besökare nu. Det är starkt faktiskt. Ja, absolut. Ja, nej, när Ramones kom, rem, kom, ska vi se, när kom första platta med dem. När 1970. 43. Nej, nej, du har fel. vänta har du Nej, det var väl uh, första platta. Kom det var det 77 eller 76 eller 77? Men de, de, fann... de började spela 74 eller alla fall, om satt. Ja, men första plattan kom inte förrän... Uh...